Azi îmi Dumnezeu în palmă. Azi îmi Dumnezeu în palmă. Lacrima ce am pierdut-o ieri. Schimbul între iubire și sudalmă e ascuns în prefaceri ce nu pierd. De aceea sunt contemplativă și privesc doar dincolo de zid. Te cuprind îmbreaja de iubire. Chiar de chipul ți este mai placid. Cine încoboară în mine boare ce se pierde în al meu veșmând? Doar o clipă mă întreb. Culoarea printre gene doar o văd sunt când și răsună în mine toată zarea